Az őrjárat elindult. Ahogy megbeszélték, sikerült elintézni a káplárral, hogy egyszerre kerüljenek járőrbe. Megszabott menetirányú urdalfalu volt, visszafelé azumbár vasúti érintésével. Puskin ekkor már három hete állott kiképzés alatt. Az őrjáratot Vernin vezette, aki már elérte az első rendfokozatot. Vernin két éve szolgált, igen jó minősítésű katona volt, és népszerű is. A felettesei elismerték bátorságát, a legények szerették örökös tréfáit, és valami titokzatos nimbus is lebegett a személye körül, ami a légióban nem csekély jelöny. Állítólag úr volt valamikor. Ezt csuttogták róla. Itt a légióban megbarátkozott ezzel a szomorú dormandal, aki egy híres párizsi mulatóban zongorahubonista volt. Sovány előkelő alakja, arca alkalmasát tette arra, hogy mint emigrált orosz gróf szerepeljen. De Dorman fáradt és közönös volt ehhez. Története egy soros párizsi dráma. Hagyjól lőtte hűtlen szeretőjét, és a börtön elől sikerült a légióba menekülnie. Azt hiszem, mondta Vernon, – először induljunk egyenesen az és csak visszafelé érintsük úrdalt, hogy ne legyünk túlságosan fáradtak a rablókhoz. Elég, ha öten három gazembert elintézünk, mondta Pogacsep. Hogy érti ezt az ötöt? kérdezte agresszíven puskét. Maga azt hiszi, hogy én is részt veszek abba, hogy becsületrendet kapjak? Én a nyolc milliót adom, és maguk szereznek egy becsületrendet. Ha én is részt veszek a megszerzésében, akkor a 8 millióból egy részt kapok. Micsoda ostobaság ez? kiáltotta a Pugaceva hóhér mélységes erkölcsi felháborodással. Miért? replikázott Pushkin dühösen. Ha egy akasztásnál a segédje gyengélkedik, maga ingyen végzel az ő munkáját is? Pugacsev nem felelt. Bizonytalan volt az ügyben. Puskinnak igaza van, mondta Vernit. Magunk csinálunk mindent, és ő azon bárba marad a vállalkozás befejezéséig. E, kérem, nem akarom megrövidíteni magukat, de nem dobálom ki a milliókat az ablakon. Különösen, nem még nem hozzák be őket az ajtón. Dünnyogta brokk, és csámpás lábaim dühösen hímbálódzott. A kis járőr tempósan menetelt a forró szaharába. Hát csak puskinnal volt állandóan sok bajuk. Pedig a kiképzés sokat enyhített már megrögzött civil, mi voltán. De katonát az ő korában már nem faraghattak egy notórius kis polgárból. A puskát hol a csövénél, hol az agyánál fogta, hogy könnyebb legyen. A hátizsák a tarkójára csúszott, és állandóan hörgött, hogy nem bírja a forróságot. Éjszaka állítólag a miatt sikoltozott és állandóan előleget kért a másnapi vízadagjára, amit egy tömlővel felszerelt összvérvitt utánuk, és Vernin utasítására kellett beosztani. Sűrűn hangzottak el például ilyen párbeszédek. Követelem, hogy adjanak vizet, mert jegyzőkönyvet veszek fel, és ha szomján halok, önöket terheli a felelősség. A részvénytársaság, mint őrjárat, aláveti magát a hadsereg alapszabályainak, felelte Verni. Ha megkapom azt a becsületrendet, én úgy itt hagyom magukat a sivatagba, becsület szavamra. Azumbár előtt néhány kilométerrel már percenként közölte bajtársaival, hogy elmúlása küszöbén áll. Ezek aránylag férfias belenyugvással vették tudomásul a közelgő katasztrófát, és dohányoztak. A sivatagon túl már látszott az Atlaszhegység nyúlványa. Ez volt az utolsó oázis a szaharába. Azumbár. Egy állomás épület, egy kút és néhány putri jelezte, hogy a helyiség vasúti góc. Minden hat hétben egy teljes félóráig állt itt a szahara vasút, de senki sem tudta, hogy miért. Zarzan, a berberházaló, aki a környékbeli helyőrségek katonáira rásózza rozsilett pengéjét és olcsó szipkáit, most nyálos ábrázattal vigyorog az érkezők felé. Nagyszerű viszki van a doáromban! azt hiszem a rumi katonák szeretik, Megveszük tőled a viszkit, zarzan, mondta Vernin. Szükség lesz rá, mert a szép Hopkinshoz jöttünk, ha ugyan itt van. Véletlenül itt van, uram, az esti vonattal visszaérkezik gondárból a vasúti vendéglős, azt akarja megverni. Megvették hát a viszkit, és felkeresték a szép Hopkins nevezetű egyént, állandó a tartózkodási helyén, két simpár között egy nagyon öreg kecske társaságában. Hogy miért nevezték ezt a Hopkinsot szépnek, ezt senki sem tudja. Hopkinsra minden más jellemző jobban illett volna. Lapos, ragyás arca közepén tömpe, vörös óra egyenesen torz volt. Európai létére a vadember minden jellegzetességét egyesítette magába. Nomád életet élt, cserekereskedést folytatott, és végül valóban vad volt, mert ha megharagították, habozás nélkül ütött, és ha ütött, az általában huzamos ideig megmaradt nyomaiban az inzultált egyén testi és lelki világába. Foglalkozására nézve azt tartották róla, hogy kizárólag alkoholista. Az alkoholhoz is cserekereskedelem révén jutott. Ahol ittak, ott a szép Hopkins megjelent, és az alkoholért cserébe nem vett meg senkit. Majdnem két méter magas, egészen sovány, széles szájú, szerűen világos szőke, vizenyős és hatalmas csontozatú ember volt ez a szép Hopkins. Szakadt ruhája egy madár ijesztő igényét sem elégítette volna ki. Pillanatnyilag ott ült a sinek közt, és egészen jó állapotban lévő cipőjét nézte a jobb lábán. A másik lába csupasz volt, mert a bal cipőjét még két év előtt a festői képtaugma hagyta egy liter kitűnő rispálinka ellenében. Most türelmesen várt a sinen hogy megverje az esti vonattal érkező vendéglőst, akinek eladta a csendőr járőr celofántokkal ellátott katonai térképét egy pár csirkéjért. Az egyik csirka azóta kimúlt, és a szép Hopkins szerint a vendéglős megetette valami különös növényi maggal a baromfit, hogy ez élénknek lássék az adásvétel pillanatába, mint bizonyos versenyparipák, amelyeket futam előtt feldoppingoltak. Ilyenkor a gyepen úgynevezett óvás történik, és az eredményt a zsűri megsemmisíti. Ugyanilyen óvásra és megsemmisítésre készült a szép Hopkins is, és ecélból magával hozta egy húsdaráló fényvázát, hogy jogos felháborodásának kellő nyomatékot adjon. Örök rejtél, hogy Vernon, aki állítólag nyugalmazott katona tiszt volt, mivel férkőzött a vadember szívéhez, amely általános felfogás szerint a szónak ebben a jelképes értelemben nem is létezett. Tény az, hogy a szép Hopkins a maga módján szerette Vernint. Halló Hopkins! Vettünk egy üveg viszkit. megíhatod velünk. Az nagyon jó lesz. Nálad akarok megpihenni, mondta Vernin. Üzletről is szó lehet. Én ezeket az alakokat nem ismerem, felelte és némi utálattal nézett a katonákra. Kétes pofák. Brock a matróz összevont a sűrű összemöldökét. Ön nem valami finom ember, mondta és egy igen hosszút köpött a pipája mellől. Az is lehet, hogy megütöm, ha így folytatja. A szép Hopkins Verninhez fordult. Ez a gorilla képű, ez eljöhet hozzám. Elég rendes fiúnak látszik. Hát, ha csak ilyesmitől függ, mondta könnyedén Pogacsev az ítélet végrehajtó, tőlem is kaphat egy-két pofon. Vernin rálépett a húsdarálóra, amit a szép Hopkins fegyverül használt, és már is hozzávágott volna Pogacsevhez, és közéjük állt. Ha ostoba vagy, Hopkins és nem elég biztosíték neked az, hogy ezek az alakok a barátaim, akkor fütyülök rád, és itt hagyunk. Hát jó, mondta a vadember szelidebben. Neked se kell mindjárt a hatodik emeleten lenni. Nem sértettem meg a barátodat, csak azt mondtam, hogy nekem nem tetszenek. Egyiküknek sem vagyok a mennyasszonya, hogy ezért dühös legyen. A második osztályba menjünk? Igen, ezek az emberek megőrzik a titkot. Én jót állok értük. – Miféle hely az a második osztály? kérdezte Dormant. – Hopkins örök lakása. – felelte titokzatosan Vernin. – Ez hülye. – szólt Puskin Mária Gottfried, aki eddig szótlanul betegeskedett valahol a háttérben. – A szép Hopkinsra azért van szükségünk – szólt Vernin – mert nála fog elrejtőzni Puskin úr, amíg mi elintézzük a néhány rablót inszallák környékén. Ezért be kell vennünk őt a részvénytársaságba mondjuk felügyelőbizottságnak. Azt csinálnak a pénzükkel, amit akarnak, mondta Puskin. Az alaptőke felemelése azonban lehetetlen, mert az én kisebbségi indítványom alapján elvetjük. Szerintem, mondta Brokka Matróz, mivel Puskin Mária Gottfried az alaptőke, neki kell megtoldani a mi 8 milliónkat a szép Hopkins vérével. Az én két millióm nem bír el semmiféle újabb terhet. Brokka Matróz nagyon ideges volt. Úgy látszik, a tengereken vagy a kikötők sikátoraiban eddig még ritkán történt meg vele, hogy két millió frank nélkül kényszerült bitangolni. Közben elérték a hegyet, és egy ösvényen haladtak, amely nem messze a vasúttól kígyózott beláthatatlan messzességbe az atlaszon keresztül. Itt már néhány pálma változatosabbá tette a tájat, és a vádi mellach aranylag széles időszaki folyója is a közelbe rohant le a hegyről, sellőről sellőre bukva, nagy harsogással. Ahol az ösvényet szép ívben áthajló vasúti híd mellett szakadékhoz ért, Szép Hopkins és Josephine, a gögös élelmedett kecske a sűrű növényzet között leereszkedtek a völgybe. A katonák követték őket. Ahogy mind beljebb értek, egyre sűrűbb fél homály fogta körül a kis csoportot, mert a szakadék két oldalát alagútszerűen zárta el a buja növényzet. Lent, nem messze a vasúti híttól, megpillantották a Szép Hopkins örök lakását. Remek! Szinte repkényszerűen behálózva kúsző növényekkel egy vasúti kocsi a szakadék szakadékfalához támaszkodva. Hatalmas tábla függött rajta. Női szakasz. Marokkó, Azumbár, Brimidad, második osztály. Itt vagyunk, mondta Vernin ámuló bajtársainak a beavatott ember fölényével. A vasúti kupé egyik oldala valami hatalmas ütés következtében kisé összetörött, de különben egészen jó állapotban volt. Itt lakott a szép Hopkins, és ezt a rejtek helyet csak igen kevesen ismerték. A szakadék felső peremét elfette az egymáshoz hajló dús növényzet, és a szakadék mélyén sohasem járt vándor ember. – Hogy jutott ehhez a női szakaszhoz? – kérdezte Brock. – Loptam. – felelte egy egykedvően. – Kurcsa volt. El Galeánál leszállították az utasokat, és ott élelmezték őket a pályaudvaron. A vonat üresen folytatta útját. Illetve az egyetlen utas én voltam a tetőn. Azonbár előtt itt a vasúti hídon sokáig álltunk a szemaformál. Sötét éjszaka volt, és én lekapcsoltam ezt a kocsit, mert gondoltam jobb, ha az ember a sajátjával A vonat továbbment, és a második osztály itt maradt a szakadék fölött. Néhány nagy ciklát gurítottam eléje, és egy ismerős vezető húsz frankért lökött egyet rajta a lokomotívval. A fülke kisiklott a kövektől, és lezuhant ide. Azután elhívtam egy régi barátomat, aki Tuareg rablóvezér, és 40 emberével feltámasztottuk a második osztályt. Ez az én háztulajdonom története. Lehetséges, hogy a vasúttársaság ráakadta le kocsi nyomára, de nem szorgalmazta, hogy horribilis költségárán ismét birtokába jusson a törött vagonnak. A második osztály eléggé lakályos helyiség volt. Kopott bőrrel bevont ülések álltak két oldal szép sorjában az ablakok mentén, éppen úgy, mint valamikor a régi jó időkben, amikor még ez a női szakasz vagontársaival egy sorba vágtatott az atlaszon keresztül bele a szaharába. Most a szép Hopkins nomád életének nyomai, állatbőrök, szerszámok és horpad egyének hevertek mindenfelé. Vernon előszedte a viszkit, és a szép Hopkins is odaállított egy üvegpálinkát a maga nevébe, mert jó tudta, mi illik. Elhelyezkedtek egymással szembe az üléseken, mintha a indulását várnák, és kezdődött az ivás. Hát miről van szó, érdeklődött a volatt tulajdonos. Előbbidunk, javasolta Brock. Pardon, szólt most puskin Mária. Először cseréljen helyet velem, mert állandóan úgy érzem, hogy mögöttem van a menetirány, és ettől szédülök. A matróz morgott valamit arról, hogy a menetirány nem kell összetéveszteni a pálinkával, de azért helyet cserélt. E, ide hallgass, Hopkins, mondta Vernin. E, mi elmegyünk inszalagba, hogy néhány rablót fogjunk manzur hordájából. E, minek nektek rabló? Tehát veszik valahol őket? Igen, ez az alak pénzt szerez rá, mondta Brock. Hé, ne igyon! Most nem fogjuk hazáig ciperni, mert a lafajet erőt több mint száz kilométer ide. Ahogy itt megnéz bennünket, szólt az ítélet végrehajtó, mi öten egy részfénytársaságot alkotunk. Ez a katona itt tulajdonképpen Puskin Mária, aki 16 millió frankot ér. Hogy a pénzhez hozzájussunk, szükség lenne őt itt hagyni magánál. A szép Hopkins megértően bólogatott. Értem, maguk négyen elrabolták ezt az idegbeteg öregnőt és katona adtak rá. Most azt akarják, hogy tartsam itt, amíg a váltságdíj megjön. Rendben van. Puskin Mária Gottfried talpra ugrott. Ezt egyszer és mindenkorra kikérem magamnak, vegye tudomásul, hogy... Nyughasson sád! figyelmeztette a vadember Puskint. Csendet kérek, kiáltotta Verdin. Puskin Mária a részfénytársaság alaptőkéje, azon felül katona. Puskin Mária Gottfried már sűrűn csuklott, sőt, olyankor sírt is egy kis mire a házigazda végre megértette, hogy miről van szó. Rövid tétóvázás után bólintott. A pasas itt maradhat, de én veletek megyek. Ha minden sikerül, én is kapok a pénzből. Ez esetben fel kell emelni az alaptőkét, mondta az ítélet végrehajtó jogi agályoktól terhelt hangon. Az, az, az alaptőke, dűnyögte Puskin, én vagyok, nincs emelés, énekeljünk. Ha nincs emelés, akkor én ma jól felbeütöm magát, ajánlotta a szép Hopkins, de megelőzte tervében, ha viszki amely előbb ütötte meg Puskin Mária Gottfried koponyáját, mégpedig belülről. El annyira, hogy az alaptőke képviselője egy szelit hanyadlással a bőrrel bevont padlóról a földre csúszott. Puskinnak muszáj beleegyezni, hirdette harsányan Pogacsev, aki úgy érezte, hogy mint ítélet végrehajtó, ő a legalkalmasabb ünnepélyes és hivatalos funkciókhoz. A határozat szerint az alaptőkét felemeljük. Rendben van, mondta Verdi. Na, most pedig helyezzük el a földről egy ülésre Puskin Mária Gottfriedet. Ezek után a közgyűlés kezénél és lábánál fogva felemelt az alaptőkét. Az alaptőke halkan hortyogat.